Csillagok, akár a por Isaac Asimov írását felolvassa Evila és Gépész. Első fejezet Mormogás a hálószobában A hálószoba halkan mormolt magában. A szokatlan hangocska jóformán a hallás küszöböt sem érte el, mégis összetévezhetetlen volt, és halálos veszedelemről tudósított. Byron ferült, mégsem ez a hang húzta ki nehéz, frissülést nem hozó álmából. Fejét ide-oda dobálva a párnán viaskodott az éjjeli szekrényén szabályos időközönként felhangzó berregéssel. Tétóván oda nyúlt, csukott szemmel megnyomta a gombot. – Halló! – motyogta. A hang szinte a készülékből, de Byron még nem volt annyira ébren, hogy lejjebb vegye a túl éles, túl lármás hangot. – Beszélhetek, Byron Ferrellel? – hasogta a készülék. – Itt vagyok! – felelte kutyagos fejjel Byron. – Mit akar? – Beszélhetek, Byron Ferrellel? – sürgette egyre a hang. Byron szeme kinyílt. Sűrű sötétség – Kellemetlenül száraznak érezte a nyelvét, na meg a szobában terjengő áporodott szagot. – Én vagyok az, ki beszél? – kérdezte. A hang azonban idegesítően nem vett tudomást róla, és egyre csak fújta a magáját. – Van ott valaki? – kiabálta bele az éjszakába. – Byron ferrell akarok beszélni. Byron félkönyökére húzta magát, és a kép telefon felé bámult. Rácsapott a kapcsolóra, mire az apró képernyő megtelt fénnyel. Itt vagyok! – mondta. Felismerte Sander Jonti sima, enyhén szabálytalan vonásait. – Hívjon reggel, Jonti! Már nyúlt, hogy kikapcsolja a telefont, amikor megszólalt Jonti. – Haló, haló, van ott valaki? Diákszálló 526-os szoba? Haló? – Byron ekkor eszmélt rá, hogy nem ég az élő kapcsolatot jelző apró fény. Magában elnyomva egy káromkodást megérintette a gombot. Nem történt semmi. Jonti ebben a pillanatban feladta, s az elsőtétülő képernyőn nem maradt más, csak egy kicsin, jellegtelen fény négyszög. Byron kikapcsolta, és megpróbált újból elvackolódni az ágyában. Bosszúságot érzett. Először is, mert senkinek sincs joga ahhoz, hogy az éjszaka kellős közepén üvöltözzön vele. Gyors pillantást vetett az ágytámla fölött halványan világító számokra. Három óra, tizenöt perc. Még legalább négy óra hosszat ki lesz kapcsolva a világítás. Egyébként sem szerette, ha úgy kell felébrednie, hogy a szobában még teljes sötétség. Négy évnyi megszokás sem tudta elfogadtatni vele a földi emberek zömök falú ablaktalan házai. Ezer éves hagyomány szentesítette ezt az építési módot, és az ezer év akkor kezdődött, amikor a szárazföldi védelem még nem tudott mit kezdeni a primitív atombombával. De ez már elmúlt. A nukleális hadviselés elhozta a legrosszabbat a földre. Sugárzóvá, tehát haszontalanná tette a legnagyobb részét. Nem maradt rajta semmi, amit elveszíthettek volna, az építészet mégis a régi félelmeket tükrözte. Ezért vette körül Byront ébredéskor a sűrű feketeség. Újra feltámaszkodott a könyökére. Valami furcsa és szokatlan. Várt. Nem is a hálószoba baljós mormolására figyelt föl, hanem egy még ennél is kevésbé észrevehető és minden bizonnyal sokkal ártatlanabb jelenségre. Feltűnt a levegő eddig magától értetődőnek tartott szelíd áramlásának hiánya. Megszűnt a jel, mely mutatta a folytonos megújulást. Nyelt egyet, s észrevette, hogy erőlködnie kell. Most, hogy ráébredt a helyzetére, a szoba levegője nyomasztóvá vált. Feltétlenül jelentenie kell, hogy leállt a szellőző berendezés. Míg a képtelefont sem használhatta, hogy oda Azért még egyszer megpróbálta. A fény színű négyszüge megnőtt, és gyöngyházfényű derengésbe vonta az ágyat. A készülék tehát vesz, de nem sugároz. Na jó, nem számít. Reggeli úgysem lehet semmit sem csinálni vele. Ásítva tapogatózott a papucsa után, megdörzsölte a szemét. Szóval nincs szellőzés. Nyilván ez okozza a kellemetlen szagot. Homlokát ráncolva néhányszor beleszimatolt a levegőbe. Hiába ismerős, mégsem tudta hová tenni a szagot. Kibotorkált a fürdőszobába, és bár ahhoz, hogy egy pohár vizet töltsön magának nem volt rá szüksége, mégis automatikusan nyúlt a villanykapcsoló felé. Kattant, de nem történt semmi. Ingerülten nyomogatta, hát már itt sem működik a villany. Vállat vont, ivott, és már is jobban érezte magát. Ásítózva ment vissza a hálószobába, ahol megint megpróbálta a főkapcsolót. Az egész világítás ki volt iktatva. Leült az ágyra, széles tenyerét megtámasztotta a izmost szombján, és gondolkodott. Rendes körülmények között ilyesmiért orjási botrányt rendezett volna a személyzettel. Fesz egy kollégiumban nem várhat el az ember szállodai kényelmet, de az űrre a minimális hatékonyságú működést azért itt is megcélozhatnák. Nem mintha épp most lenne számára a legfontosabb. Közel a diplomázás napja, és ezzel ő végez is itt. Még három nap, és végképp búcsút mond a szobának, a Föld Egyetemnek, s ami azt illeti magának a Földnek is. De szólni azért szólhat, ha nem is fűz hozzá különösebb megjegyzést. Majd kimegy a halman lévő telefonhoz. Kére saját erőforrásból táplálkozó lámpát, még akár egy ventilátort is, és alhat tovább anélkül, hogy pszichoszomatikus alapon fulladásos rohamok jönnének rá. Hanem az űrbe velük. Még két éjszaka és kész. A haszontalan képtelefon fényénél meglátta a rövidnadrágját. Bebújós overát húzott föléje, és ezzel az öltözködést befejezetnek nyilvánította. A papucsot a lábán hagyta. Tekintve az épület vastag, a hangot szinte teljesen elnyelő válaszfalait, szegecses bakancsban is végig volna a folyosón, akkor se ébresztett volna föl senkit. De nem látta értelmét, hogy cipőt húzzon. Elbotorkált az ajtóig, és lenyomta a kilincset. Simán engedett, még a kattanást is hallotta, mely jelezte a kiódó szerkezet bekapcsolódását. És mégsem kapcsolt be. Már a karizmai is megfeszültek, se történt semmi. Byron ellépett az ajtótól. Nevetséges, tönkrement volna a teljes energiarendszer. Nem lehet. Az óra jár. A képtelefon szabályosan vesz. Várjunk csak. Csak is a fiúk lehettek ismerve a bolondos lelkivilágukat. Néha nem bírnak magukkal. Gyermetegek? Persze, de hát olykor maga is részt vett ott romba tréfáikban. Valamelyikük nyugodtan beosonhatott napközben és elrendezhette a dolgokat. De nem, hiszen amikor lefekült, még működött a világítás és a szellőzés. szeri. Akkor tehát az éjszaka folyamán csinálták. A diák szálló régi divattyamút épületében nem kellett hozzá különösebb mérnöki genialitás, hogy megbűvőjék a világítás és a szeldőzés rendszerét, vagy hogy beszorítsák a tokjába az ajtót. Most pedig szépen megvárják a regget és majd akkor megnézik, mit csinált a jó öreg Byron, amikor rájött, hogy nem tud kimenni. Délfelé kiengedik, és jót röhögnek rajta. Ha, ha, morogta az ordul Bájron. Hát akkor ez van de azért mégiscsak tennie kell valamit, hogy megoldja ezt a helyzetet. Elfordult, és közben a sarkával belerúgott valamibe, ami fémes hangot kiadva csúszott a a padlón. Halványan látta is a tárgyat a képtelefon a derengésben. Behajolt az ágy alá, és végig tapogatta a a padlót. Lám, mégsem voltak olyan okosak, ahelyett, hogy csak az adó kapcsolták volna ki, teljesen üzemképtelenné kellett tenniük a képtelefont. Egy kis henger tartotta kezében. A tetején lévő apró buborékforma át volt lyukasztva. Az orrához emelte és megszagolta. Igen, ebből származott a szobában terjengő szag. A hipnájt szaga. Nyilván a fiúk hozták, nehogy fölébredjen, mi alatt ők az áramkörökkel bajlódnak. Byronban mozaik kockánként kezdett összeállni a kép. Az ajtó felfeszítése egyszerű dolog, de ennél a műveletnél kellett egyedül félni attól, hogy föld rá ébredni. Az ajtót tehát napközben készítették elő, hogy úgy látszom, mintha be volna csukva, holott valójában nem volt. Ő persze akkor nem próbálta ki. Ők minden esetre kinyitották, betették a hipnájtott tartalmazó dobozt, majd újra becsukták az ajtót. A lassan szivárgó altatószer végül elérte azt a töménységet egy a tízezerhez, amelytől aztán ő végképp kifekült. És akkor bejöttek, persze állarcban. Az űrre, hisz egy nedves zsebkendő is elég, hogy a hipnájt 15 percig ne hasson az emberre, és ennél több időre nem is volt szükségük. Így már érthető a rendszer állapota is. Azért kellett kiiktatni, nehogy túl hamar szétoszlassa a levegőben a hipnájtot. Ez volt az első teendőjük. A képtelefont azért kellett kikapcsolni, hogy ne tudjon segítséget kérni. Az ajtót azért kellett bezárni, hogy ne tudjon kimenekülni. A világítást pedig azért kellett kiiktatni, hogy pánikba esse. Hm, aranyos fiúk! Byron felhorkant, és még csak föl sem húzhatja az orrát. A tréfa az tréfa, tudomásul kell venni. Most mégis az lett volna jó, ha kitörheti az ajtót, és véget vethet az egésznek. A gondolatra a felsőtestén megfeszültek a jól kidolgozott izmok, de hiába. Az ajtót atombiztosra építették. A fenébe ezzel az egész hagyomány tisztelettel. Valami módon mégiscsak ki kell innen jutnia, ezt nem úszhatják meg szárazon. Mindenekelőtt előtt világosságra van szüksége, igazi fényre, nem a képtelefon mozdulatlan bágyat derengésére. Idáig nem is volt gond. Ott van a ruhás szekrényében az önműködő elemlámpája. Miközben a szekrény ajtó zárjával bíbelődött, egy pillanatra felötlött benne, majd nem zárták ebbe azt is. Az ajtó azonban minden további nélkül engedett, és simán becsúszott a falba. Byron gondolatban vállon veregette magát. Hiába, ez így volt logikus. Minek is zárták volna be a szekrényt, és amúgy sem bővelkedtek ez időben és akkor kezében az elemlámpával megfordult, és abban a szörnyű pillanatban az egész elmélete úgy, ahogy volt, összeomlott. Teste megmerevedett, a gyomra csomóba ugrott, és hogy jobban halljon, visszafojtotta a lélegzetét. Amióta felébredt, most először hallotta meg a hálószoba bónmolását. Meghallotta, ahogy halkan kuncogva társalog önmagával, és azonnal fölismerte a hangot. Semmi mással össze nem téveszthető hang volt, a föld halál hörgése. Ez volt az a hang, amelyet ezer évvel ezelőtt tagaltak ki. A sugárzás mérő hangja volt, a beérkező töltött részecskéket és nehéz gamma hullámokat, a mély hangú mormolásba beleolvadó, halkan ketyegő elektronikus hullámmozgásokat jelezte. Egy számláló hangja volt, amely azt számlálta, aminél nem volt fontosabb dolog a világon a halált. Byron Némán lábújhegyen lépdelt hátra. A fehér sugárral két méter távolságból végigkutatta a szekrény belsejét. A számláló ott volt, a legbelső sarokban, de az a tény, hogy ott van, még nem mondott neki semmit. Ott lehetett már azóta, amióta első éves gólyaként megérkezett ide. A más bolygóról érkezők többsége itt a földön már az első héten megvásárolta a számlálót. Szolongó érzésekkel töltötte előket a föld rádióaktivitása, és szerettek volna védekezni ellene. Idővel aztán eladták a következő évfolyamnak. Byron azonban megtartotta magáét, és most hálás volt érte. Az író asztalhoz ment, ahol éjszakánként a karóráját szokta tartani. Az óra ott volt. Remegő kézzel tartotta a fény felé. A szíjában rugalmas műanyagot szőttek, amely sejmesen fehér színű volt. Byron megnézte, s valóban fehér volt. Távolabb tartotta magától, és megnézte más szögből is. Fehér volt. A szíjat is beszerezte minden első éves. Az erős sugárzás ugyanis fehérséget kékké változtatta. A kék a halálszíne volt a földön. Nappal, ha valaki eltévedt vagy nem figyelt eléggé, könnyen betévedhetett egy sugárzó területre. A kormány ha csak tehette, elkerítette az ilyen területeket, és persze senki sem merészkedett a város határán túl a halál hatalmas földbirtokai közelébe. De az óraszíj ezzel együtt is a biztonságot jelentette. Akinek az óraszíja halványkékké változott, annak azonnal jelentkeznie kellett kórházi kezelésre. Ez az anyag épp annyira volt érzékeny a sugárzásra, mint maga az emberi szervezet. S az eset súlyosságát ott helyben úgy határozták meg, hogy a kék szín erősségét a megfelelő fotoelektronikus eszközökkel megmérték. Az élénk király kék szín jelentette a véget. Ahogy a szín sem változott vissza fehéré, úgy az ember számára sem volt esély, remény a gyógyulásra. Attól kezdve nem volt más teendő, mint várni a napok, a hetek múlását, s a kórház is csak annyit tehetett, hogy felkészült a hangvasztásra. De a szíj még fehér volt, és Byron agyában valamelyes csitultak a gondolatok. Ezek szerint nem lehetett túl magas a rádióaktivitás. Vajon még ez is a tréfához tartozna? Végig gondolta a dolgot, és úgy döntött, hogy nem. Ezt senki nem tenné meg egy másik emberrel. A földön semmiképpen sem, hiszen itt főben járó bűnnek számított, ha valaki törvénytelen módon kezelt rádióaktív anyagot. A földön komolyan vették a sugárzást. Komolyan kellett venniük. Nagyon nyomósok nélkül tehát ilyet nem tett volna senki. Ezt meg is fogalmazta magában, méghozzá egyértelműen, s azután merészen szembenézett vele. Nyomósok lehetett például a gyilkos szándék. De miért? Nincs rá indíték. 23 évet számláló életében soha komolyabb ellenséget nem szerzett magának. Ilyen komolyat nem igazi gyilkost. Belemarkolt rövidre nyírt hajába. Ha nevetséges gondolatsor volt is, nem lehetett menekülni előle. Óvatosan visszalépett a szekrényhez. Ott van valami, ami sugároz, valami, ami négy órával ezelőtt még nem volt ott. És abban a pillanatban meg is látta. Kis doboz volt, egyik élesem hosszabb tizenöt centiméternél. Amikor ráismert, alsó ajka enyhén megremegett még nem látott ilyet, de hallani hallott róla. Megfogta a számlálót, és bevitte a hálószobába. A halk mormolás szinte teljesen abba maradt, csak akkor hangzott fel újra, amikor az a vékony csillámkő válaszfal, melyen át a sugárzás belépett, a kis doboz felé mutatott. Semmi kétség, a dobozka sugárbomba volt. Ez a sugárzás önmagában még nem volt halálos, csak amolyan gyújtó zsinór szerepet töltött be. A doboz belsejébe beépítettek egy aprócska atommágját, melyet rövid életű mesterséges izotópok hevítettek lassan, és közben átították a megfelelő részecskékkel. Amikor a hő és a részecskesűrűség elérte a küszöbértéket, a mágia begyulladt. Rendszerint nem robbanással reagált, noha a reakcióhő arra is elegendő lett volna, hogy magát a dobozt megolvassa, hanem iszonyatos sugárkitöréssel, amely a bomba méretétől függően. Két méterestől hat mérföldes sugarú körben elpusztított minden életet. Hogy mikor éri el azt a bizonyos küszöbértéket, azt nem lehetett megállapítani. Eltelhettek órák, de bekövetkezhetett akár egy pillanat múlva is. Bájdon tanács talanul állt, izzadt kezében ernyetten lógott a zseblámpa. Fél órája, amikor a képtelefon fölébresztette, még háborítatlan volt a lelki békéje. Most pedig tudta, hogy meg fog halni. Nem akart meghalni, de bezárták ide, és nem menekülhetett. Tudta, hol helyezkedik el az épületben a szobája. Egy folyosó végében, vagyis másik szoba csak az egyik oldalán volt, meg persze alatta és fölötte. A fölső szobával nem tudott mit kezdeni. A vele egy szinten lévő, a fürdőszoba felől helyezkedett el, tehát kétséges volt, hogy lehet-e őt onnan hallani. Maradt tehát az alatta lévő szoba. Volt két összehajtható széke, amolyan pótszékek a vendégek számára. Az egyiket odaütötte a padlóhoz, aztán az éljére állította, és így erősebb és hangosabb koppanásokat hallatott. A koppanások között várt, s azon gondolkodott, vajon a zaj felébresztie az alatta lakót, s felbosszantja-e annyira, hogy jelentse a rendzavarást. Hirtelen Halknest hallott, s a feje fölé emelve a széttörni készülé széket kivárt. Megint hallott valamit, ezúttal, mintha hal kiáltás lett volna. Az ajtó felől jött. Ledobta a széket és vissza kiáltott. A fülét oda tapasztotta az ajtó és a fal illeszkedése közti résre, de az illesztés jó volt. A hangot így is csak tompán hallotta. Annyit minden esetre ki tudott venni, hogy a nevét kiabálják. Feril, feril, szólongatták többször egymás után, és még valamit mondtak. Talán azt. Oda bent vagy! – Esetleg jól vagy? – Nyisd ki az ajtót! – üvöltötte vissza torka szakadtából háromszor vagy négyszer. Jóformán eszét vesztette a türelmetlenségtől. Félt, hogy a bomba bármelyik pillanatban megelevenedhet. Úgy vélte, odakint meghallották, legalábbis hallotta a tompa kiáltást. – Vigyázz, robbanni fog! – megértette, mire gondolnak, és sietve elhátrált az ajtótól. Két éles, recsenő hangot hallott, és valósággal érezte a levegőben a vibrálást. Aztán, mintha valami elhasadt volna, s végül egy lendülettel kinyílt az ajtó. Fény időlt be a folyosóról. Byron széttárt karral rohant ki. – Ne gyertek be! – üvöltötte. – A föld szerelmére ne gyertek be! Sugárbomba van oda bent! Két emberrel találta magát szembe. Az egyik Jonti volt, a másik ezbák, az igazgató. Csak félig volt felöltözve. – Sugárbomba? – dadogta. – Mekkora? – kérdezte Jonti. Míg a kezében volt az az eszköz, amellyel berobbantotta az ajtót, s ez egy cseppet sem illett, amíg ezen a késő éjszakai órán is viselt elegáns öltözékéhez. Byron csak a kezével mutatta. – Jól van – mondta Jonti. Hűvös nyugalommal fordult az igazgatóhoz. Ezen a részen ki kell üríteni a szobákat, és ha vannak ólomlemezek valahol az egyetem területén, hozassa ide, hogy beburkolhassuk velük a folyosót. És reggelig én nem engednék ide senkit. Aztán Byronhoz fordult. A hatásra 350-550 centiméteres sugarú körre terjed. Hogy került oda? Nem tudom, felelte a fiú. fejével megtörölte a homlokát. Ha nem bánják, leülnék valahova, A csuklójára pillantott, és ettől eszébe jutott, hogy a karórája bent maradt a szobában. Vad vágya támad, hogy visszamenjen érte. Az akció beindult, a diákokat sorra zavarták ki a szobáikból. Jöjjön velem, hívta Jonti. Én is azt hiszem, hogy le kellene ülnie. Hogy, hogy ide idejöttek a szobámhoz? kérdezte Byron. Nem, mintha nem lennék hálás érte, Hívtam, nem kaptam választ, ezért meg kellett néznem. Megnézni engem? Byron óvatosan ejtette ki a szavakat, hogy uralkodjon szabálytalan légzésén. Miért? Hát, hogy figyelmeztesse, veszélyben az élete. Rájöttem, kacagott főrekedtem Byron. Ez csak az első próbálkozás volt, újra meg fogják kísérelni. Kik? Ne itt felel felelte Jonti. – Vonuljunk félre, mert a dolgok bizalmas természetűek. – Magát már kiszemelték, és könnyen lehet, hogy ezzel én is veszélybe sodortam magam.